و وعلیکم السلام الله اللہ وبرکاتہ کسوک خپل خوه خو او مرزی او پطیب نفس او د زړه په خوشحالی باندې پدې تنظیمو او کمیټو کې شمولیت چې پدې کې په هر فرد باندې دا لازم وي چې په میاشي یا کال کې بدې معینی پیسې یا د فی په اعتبار سره پدې کمیټې کې جمع کړي د معینو پیسو مقصد داده چمیاش کې بدې لس یا شل روپی ورکې او فیسه دی دا چې د دخله تنخوا 2% یا 3% پزان باندې لازم کې چې د باغا کې جمع کوي د اجتماعی پیسې بیا په حوادث باندې لګي کې چې په ځای باندې صحا د سرهغه سپیډن شو یا شوق مرشو دا میت د تکفين او د تدفين تنظیم د دي نکېږي نو د شریعت پر اوس را دا معامله جایز ده او د ممانعت څخه وجپدی کې نشته د سودی عرب اهله علم دی مسلې نه تعبیر کوي په صندوق القبایل باندې د صندوق القبایل مطلب دا وی چې هر قبیله ځان له مشر جوړ کړي د یو کمیټې وی د قبیله په هر فرد باندې دا لازم وی چې په میاش کې بده سمعينه پیڅې یا د فیسلې په اعتبار سره پدې کې جمع کړي دغه اجتماعي فن نبيا د دای د ميت په تکفین او تدفین باندې يا كه په ديس حوادث راشي نو دغه اجتماعي فن نه پليغي نو د دې په جواز باندې د دې له اهل علم له شيخ ابن عسيمين شيخ ابن باز شيخ عبيد الجابيري بلکې د دې چې کوم رسمی دارو الافتاء لجنينه نو د صدوق القبائل مسالې ل جائز ويلي او د دې په جواز فتوا صادر ده باقي د ميت د منتقل کولو مساله نو اصل سنت طریقه ده دا چې کمزکی او میت وفات شو او دا غه تکفين او تدفين په غزي کې نو د دې بل وطن ل منتقل نکړای شي خو که شرطه دا غو وارثان ل تراغه پوري تسلينه کیږي چې خپل مرده لیدل ني نو دا غه د تسلې بیا منتقل شي نو جائز قدر لده فه دا والله تعالی اعلم